Заблискотіли в променях сонця, що пробивалися крізь туман ятагани. Зав'язався запеклий рукопашний бій, падали яничари і козаки, воїни вихоплювали з піхав ятагани і шаблі, заскакували з обох боків на вози, кладаючи в їхні корита трупи та поранених. Мількали козацькі шаблі, злітали голови яничарів, але проштрикнуті ятаганами падали ниць і запорожці. Битва була схожа на морський шторм біля крутих, диких скель, коли величезні хвилі одна за іншою накочуються на берег і б'ють його з розмаху. А потім, відступивши, дають ходу наступним хвилям, щоб ті, здивавшись, теж ударили по непокірливих скелях. Чотирикутник Яничарів, затуляючи прориви у своїх крилах, тупо й уперто вдобувався в оборону козаків. Вістря свиняча орила, мов епіцентр землетрусу, руйнуючи все навколо, втягувала у себе нові й нові яничарські сили, а боки в чотирикутнику при цьому слабшали. Алла, Алла. кричали яничари. Слава, слава. виривався клич із козацьких горлянок. Запорожці, не шкодуючи життя, відразу кидалися в прориви і закривали їх своїми тілами, боронили шаблями. Стежачи за боєм, Атаман Сірко помітив слабину в яничарських флангах, що розтягнулися. Він наказав розсунути козацькі вози з боків і вдарити по лівому і правому боках чотирикутника. Запорозька піхота, висипавшись між військами, натиснула на яничарів. Тепер зав'язався бій, як ураганний вітер, у всіх напрямках. смерть крові і вихор люті. Закривавлені, весловусі, голі до пояса козаки вселяли жах, фізичною міцю і стійкістю духу. Вони животами і грудьми наколювалися на етагани яничарів, але при цьому разили їх з непомірною силою. Злітались пліч яничарські голови, розсічені від плеча до пояса, їхні тіла падали одне на інше. І цей смерч із людських тіл і душ, котрі відлітали до неба, закручуючись у величезний вир, почав просуватися до задньої частини чотирикутного свинячого рива. Можна було закріпити удачу з допомогою кімноти, але сірко знав, у Аслана багатоокого ще великі резерви, і треба змусити його їх використовувати. Яничар, ага, хоча й молодий був, але воїн безстрашний і талановитий полководець. Він теж прорахував усі задуми отамана, тому пускати кавалерію в бій не квапився. При рівних силах козаки, розтягнувшись по зовнішньому колу, втрачали щільність бойових рядів. Опинившись у середині кола і бойовий чотирикутник, яничари могли ще довго битися, підтримуючи один одного плечима. Сірко підкликав молодого полковника Семена Палія і наказав, «Нехай запорожці на лівому фланзі відступлять, але тільки так, щоб яничари вирішили, ніби вони прорвали наші ряди. Тоді вривайся кімнотою всередину яничарського чотирикутника». Задом зрозумів, зрозумів батько та мене, відсалютував шаблею і палій, увірватися у свинячу середину і звідти посікти яничарів на капусту. «Я в батаку», – попросився сотник веретень. «Дозволь, батько та мене, мою сотню повезти справу бойову». «Не дозволяю. Ти мені знадобишся веретню для бою за сланом багатооким. Думай, як нам його бойовий вир утягти». Бачиш, як він закручується, цей смерч усе в свою середину втягує. Та я того перекидня сам на сам, закричав сотник веретень. Але Сірко, який учив бойовому мистецтву Олексу Пороха, здогадувався, як вчинить Яничар Ага. Аслан багатоокий, хоч і Яничар, але поскаче попереду кінного війська. Він у душі козак, на коні виріс, а тоді своєю сотнею і приймеш його на себе. Відступиш. Переконавшись, що той усе розуміє, додав, нехай яничар ага за тобою поженеться, а ти його на мою сотню виведеш. Зрозуміло батько та мене. Веретню не треба було двічі пояснювати. Незабаром ліве крило запорозького війська почало відступати під ударами яничарів. Ті, розвиваючи успіх у кавичках, кинулися за козаками фланг Яничарського війська розтягся, в ньому утворилося безліч проломів і невеликих дір. А ось тепер і вдарив полковник Палій у ворожу слабину. І вже через кілька хвилин вирівався кінною лавою всередину Яничарського чотирикутника. Так діє лев, коли перескакує через наїжачені проти нього роги буйволів і, опинившись на спині одного з них, умить розриває ланцюг оборони. Таку атаку не раз застосував отаман-сірко, трощачи захист супротивника не тільки силою і спритністю, а й миттєво посіяним у його стані страхом. Лементи Алла перемішалися з могутнім козацьким «Слава». Рубання почалося з середини Яничарського війська. Розуміючи критичну ситуацію, Аслан Багатоокий вирішив, якщо він не введе в бій кавалерію, то програє. І ось вже згори у долину в жмутах розсіянного сонячного променями туману помчали кінні полки яничарів. В запорозькій піхоті, яка за довгий час бою залишилася без списів, протистояти кінній лаві було дуже важко. І тому атаман-сірко спрямував на зустріч яничарській кавалерії свою кінноту. Лава мчала на лаву. Козаки, які в сідлі виросли, і яничари до сідла незвичні – Серед них тільки Аслан Ага тримався на коні витязем. Заграла в ньому молода гаряча кров. Урізався він попереду яничарів у козацьку лаву, почав рубати ятаганам наліво і направо, ніби просіку в молодому лісі прокладав. Яничари за своїм агою кривавим потоком ринули. «Алла! Твоя черга сотнику вегетню!» – звернувся до нього Сірко. «Прийми Аслана багатооко на себе, зійдись у двобої, але попереджаю, вбивати не смій». Лише відріж його загін від головних сил яничарських кінноти. І додав суворо «Олекса мій». І з гиком помчала сотня веретня на зустріч яничарам. Урізалися дві лави одна в іншу, як розчепірені пальці. Почалося рубання, криваве, на смерть. І ось уже веретень опинився поруч із яничаром агою Асланом Багатооким. Схрестились їхні шаблі, здибалися коні. Лунко вдарили далекі дзвони. Обсипалася трава під копитами у дикому полі. Аслан Багатоокий одразу відчув у Запорозцеві рівного собі наїзника і воїна. Між ними зав'язався гарячий бій. Даряли один об одного клинки дамацької сталі, висікали вогонь та іскри. Аслан – ага, злітай, бусурманська голова перекидню! Схрещуючи з ним шаблю, кричав веретень – «Я першим дістану твою голову, Гагури!» – відповідав йому Аслан Багатоокий, насідаючи на запорожця. І коли присадкувати, немов злитий з конем веретень, почав відступати. Могутній атлет Аслан Багатоокий кинувся за ним навздогін. Услід за огою, прикриваючи його з флангів, помчали загін яничарів. «Я тебе, коротуна, до сідла розсічу, розлютившись. У запалі кричав Аслан Багатоокий. І раптом начебто блискавкою світило й миттєво залило страхом, заляпані кров'ю злі обличчя яничар. «Урус шайтан!» – зависнув Лемент над диким полем. «Урус шайтан!» скаче – скаче! І до цієї битви уже сама поява на полі бою Івана Сірка не раз змушувала бусурманів утікати. Могутній запорозький характерник лише своєю присутністю в бою вселяв страх у душі османських і ханських воїнів. «Урус шайтан!» – Сміливі в бою яничарські воїни почали зупиняти коней, повертати їх назад. «Аллах! Аллах Всемогутній!» – лунали навколо гортанні звуки. Яничари просили захисту у свого Бога. Аслан Багатоокий, який час слідом за веретним, увійшов ураж і вже нічого не чув. «Нас догнати! Нас догнати цього коротуна!» «І розсікти ятаганом таганам навпів!» За яничарам агою поспішав тепер лише невеликий загін кінних яничарів. І раптом щось відбулося, неординарне, величне. Жеребець під Асланом почав спотикатися, стишувати біг. Яничари, які скакали, слідом також притримували коней. Аслан багатооки підняв очі, від несподіваної зустрічі ледь не випустив ятагана. Перед ним був на високому вороному жеребці запорозький отаман Іван Сірко. Олекса Ніби громом вразило Янечарагу давно забути ім'я, і здавалося, земля розверзлася під копитами його коня. Він пізнав би цей голос із тисяч інших, а тут ще й побачив отамана. Бронзове, овіяне степовими вітрами обличчя, прямий ніс із горбочком, сердиті козацькі вуса на вражених гіркотою губах. Сірко був безбройний, шабля його спочивала в піхвах. «Алексо?» Розтягнув до нього руку Атаман. Земля попливла перед очима слана. Він зупинив коня, ледь отримавшись у сідві. Батько Атаман! Губи самі, мимоволі, вимовили ці слова. Олексо, передай мені ятагана! І грізний Аслан багатовкий, який уже заніс руку для удару, почав повільно опускати її. У руці раптом зникла сила. Сірко не відривав погляду від обличчя Олекси. А перед молодими очима Олекси миттєво попливли картини з його минулого життя. Ось він ловить разом із Сірком диких коней. І потім скачуть разом, ведучи за собою весь дикий табур. А ось і сіть Запорожська, козацькі турніри, пісні про славу, про гірку долю України. Запеклі, безстрашні козаки, характерники плакали, коли співали їх. І він, Олекса, козачком на Січі Запорозькій, бореться із сірком у кінному турнірі. Звичайно, батько отаман піддавався козачкові, але не дуже. Вчив його наполегливо, жорстко, вчив перемагати. Гострий біль у серці зламав молоді губи, грізнав яничара аги. Обличчя Слана Багатолкова побіліла, яничара, які оточували його, замерли, розгублено, очікуючи команди свого праводиря. А він раптом мовчки подав обома руками залитий кров'ю ятаган запорозькому отаманові. Прости, батько. Не знав розум, чим серце віддало. Словаці Тупим болем відтукнулися в серці запорозького тамгана. Перед очима спливла чорна долина з порубаними на капусту тілами молодих тумів. За що він їх порубав? Вони ж були ще дітьми, нічого не встигли накоїти. А цей яничар, ага, його також дитину забрали, яничари. Але він сік, клав на землю, козацькі голови. «Смерть!» – кричали довкола запорожці, розмахуючи біля голови Аслана багатоокого шаблями. «Смерть перевертню! Він віру й матір свою зрадив!» Запорожці чекали рішення кошового тамана. Сірко підняв руку, зачекав, поки козаки втихомиряться, сказав рішуче. Яничар Ага – мій бранець. Залишаю його собі. За нього можна отримати великий викуп. Смерть! Смерть на горло! – незадоволені волею Отамана знову закричали запорожці. Його можна обміняти на сина воєводи Ромадановського, – сказав Сірко і підвищив голос. Чи ви забули, брати молодці, скільки полягло під чигирином людей наших? Важка тиша зависла над диким полем. Задумалися запорожці, шапки познімали, шаблі вклали у піхви. До Івана Сірка підскакав на змиленому коні Семен Палій, крикнув радісно. «Яничари, розбиті, батько, та мене!» «Слава, слава, слава!» – підкидаючи шапки, закричали запорожці. Полковник Палій зустрівся поглядом із беззбройним яничаром агою. Він пам'ятав його ще хлопцем на Січі. Олекса твердо витримав погляд теж молодого козацького полковника. І Семен Палій звернувся до козаків. Брати Запорожці! Яничар Ага, Аслан Багатоокий, склав зброю добровільно. Разом з ним здалися воїни Яничари. Сотні, тисячі козаків уціліли. Нехай живе! «Він стільки наших поклав!» Зло озвалися запорожці, які вимагали помсти. «Нехай поки живе!» – повторив Палій. «Ми його судити будемо!» Зненацька підняв руку Олекса Порох. Полковник Палій здивовано перервав свою мову. Полоненим не належало давати слово, але Олекса, скориставшись бентеженням у рядах запорожців, сказав Запорожці, я заслужив, щоб мені відрубали голову. Беріть її, рубайте. Він повернувся до Івана Сірка. Батько та мене, прости. Не треба мене обмінювати на сина воєводи громадана. Накажи, хай голова моя і серце знайдуть притулок на рідній землі українській. Тут спочиває і голова мого батька, а Савула Пороха, яку відрубали ординці. Нехай наші голови лежать у землі поруч. Схиливши голову, Олекса Порох додав, «Не знаю, чи жива моя мама, яку ординці сім років тому захопили в полон? Може, і її голова в цій землі?» «Ні!» – крикнув Іван Сірко. «Жива, Ярина! Жива мати твоя!» і всі очі за тобою виплакали. «Тільки як ти в ті очі посмієш подивитись, Олекса?» Суворим воїном був Порошенко, але при цих словах у нього бризнули сльози. Не зумів стримати почуттів, здавалося, давно втрачених. І запорожці раптом почали витирати рукавами очі. Воїнами вони були відмінними, але ж душа в кожна вразлива. Полковник Палій, який добре знав історію Сірка і Ярини, сказав те, чого не було передбачено запорозькими законами. «Бери отамане полоненого Яничарагу, чи не з ним, як серце вели?» Семен Палій повернувся до козаків. «Чи правильно я кажу запорожці? «Правильно! Забирай отамане бранця, він твій!» а Олекса Порох уклонився на чотири боки, як прийнято було в Запорозців, сказав проникливо. Спасибі, що дозволили мені перед смертю попросити мами прощення. Обоз його, під варту. Прозріння. Остання зустріч, як у Тосько в бункері спецназу з Крутояром, який залишив величезний філетово жовтий слід на обличчі олігарха, затримала його відліт на Канарські острови. Куди з таким ліхтарем? Завтра про це напишуть у всіх газетах. яку дуже дорожив своїм іміджем, пликав його роками, вибудовуючи в уяві населення свій благовидний образ. Телебачення, радіо, газети – все на нього працювало, і результат був непоганий. Тому й вирішив Якут відсидітись у своєму маєтку біля Києва, поки обличчя набере пристойного вигляду. Але Любаві принесли повторну повістку в суд, і Якут занервував. Мало того, що він досі не переміг у грі, яку затіяв із Крутояром для захоплення у свою власність запорозьких земель. Так ще й Крутояр дізнався, хто головний замовник його ув'язнення. Три роки приховував свою причетність до цього Якут. А при останній зустрічі з Крутояром проколовся, розкрився перед ним. Думав, суд завершується, і усе, Крутояр зломлений. Підпише будь-які папери, щоб урятувати своє життя. А воно ось як повернулося. Бач, як йому вдалося поквитатися зі мною, розглядаючи в дзеркалі і обмацуючи опухлу фізіономію, обмірковував ситуацію Якут. Що ж, цей ліхтар коштує вироку на три роки в зеки. «У цьому ми з тобою квити, Крутояре!» До кімнати війшла Любава з Яриком. Маля відразу почало бігати по просторій залі, а Любава здивовано дивилася на чоловіка. «Що з тобою, Якуте?» з переляку вона сплеснула руками. «Сам на себе не схожий! Тебе два дні не було вдома, приїхав і на тобі, побитий!» Любава почала розглядати його обличчя. «Дивно, що це трапилось з тобою, Якуте?» Ти ж ніколи нічого не робиш сам. У блатних розбірках не береш участі. Для цього в тебе є бики. Той же заламай. Розгублено, але з гумором, запитала. Невже сам у розбірки потрапив? Чи як це на вашому жаргоні називається? Стрілку забивав. Хто ж тебе так розсяцькував? Тобі не треба про це знати, Любаво. Якут спробував обняти її, але вона вислизнула з його рук. Я отримала повістку в суд, сказала Любаво. «Знаю, мені доповіли. Порви її, Любаво, у суді тобі з'являтися не треба». Я розписалася за повістку. «Якщо не з'явлюся, привезуть до суду під вартою». Якут нервово скрикнув. «Сабула, Любаво, що ти моя дружина! Вони не посміють!» Трохи заспокоївшись, додав. «Нічого, я все залагоджу. Потім синець зійде і полетимо з тобою на Канари. Ніякий суд там тебе не дістане». Але ж я розписалася в повісці. «Ну, хвора ти, хвора!» Знову знервовано вигукнув Якут. «Лікуватися поїхала!» «Чи дитину лікувати полетіла?» «Надовго! Хвора дитина!» Він повернувся до Ярика, покликав його. «Іди до татка, синку!» «Сонечко моє, дорогеньке!» Ярик підбіг, уткнувся йому ноє обличчям, пролепитав кумедно, серйозно. «Тата Ярик голівка не хворіє?» Якут підхопив його на руки, Поцілував у попку. Це я так, синочко, навмисно, заради нашої сімейної справи. Не вплутую в свої інтриги мого сина, зірвалася раптом Любава. Це нечесно, низько. Твого? обличчя кута побіліла, і зміїна посмішка спотворила йому губи. Він пригорнув ярика до грудей, почав цілувати, примовляючи. Це мій син, мій спадкоємець. «У нього моє прізвище, а з тобою ми навіть не в іншині, живемо в цивільному шлюбі. Тож, брахуй, Любава, не твоя це дитина, а мій законний спадкоємець. От синець зійде і повезу його на Канари, з тобою чи без тебе сама вирішуй», – сказав і начебто облив її холодною водою. Скільки ночей вже не спала Любава, намагаючись знайти для себе рішення, як пояснити Якутові, що він не батько Ярика, батько Крутояр якого її чоловік засадив за грати, але в неї нема ніяких доказів цьому. Якут усемогутній, він може відібрати у неї сина. І хто вона в цьому будинку? Дружина чи багата втриманка? У неї нема нічого, крім золотої клітки, яку посадив її Якут. Захоче і викине геть, як шбурнув заграти Крутояра. Куди потім йти? До кого? Крутояр у в'язниці, а сина Якут просто так не віддасть. Сказав, що сам відвезе Ярика на Канари, і матері і її сина. Боже, підкажи, що робити, як учинити, адже я люблю Крутояра, а живу з Якутом. Душа заплуталася в кривих провулках світського життя. Заплили однооке обличчя Якута, було для неї огидним і страшним. Як могла вона прожити з таким людожером три роки? Він її також пережує і виплюне, як хоче вчинити з Крутояром. Треба на щось відважуватися. І Любава зважилася. Вона знала, що її мобільний телефон прослуховують, і з будинку Якут не випускав її без охорони. Нюхом чув щось недобре для себе, а нюх у Якута був звіриний, хижий. Тому Любава зателефонувала Янові Карловичу з міського апарата. Переговорила коротенько, пояснила ситуацію, потім відправила до нього няньку із запискою. «Нянечко!» проінструктувала її Любава. У мегамаркеті ти вибиратимеш дитяче харчування для Ярика. До тебе підійде сухарлявий чоловік в окулярах. Він трішки гаркавий. Передай йому цю записку. А сама не поспішай, якнайдовше вибирай продукти. Шофер тим часом хотитиме навантажений візок. Ти ходи по залі, вибирай, вибирай, назад на полиці клади, щось нове бери. Навіщо так довго? Чекай, поки не отримаєш від Яна Карловича письмову відповідь. Ось що ти задумала, Любавонько, розхвилювалася нянька. А якщо мене вистежать охоронці твого чоловіка, ти знаєш, як він із тобою вчине? Якут хежак, лютий звір. У крайньому разі записку з'їси, нянечко, Обов'язково з'їси, бо там буде написано про Ярика, визначено його подальшу долю. Худенька бабуся, котра сердечно любила Ярика та Любаву, Злякано тричі перехрестилася. Свят, свят, свят! Як ти на таке зважилася? Зважилася, нянечка, Бог допоможе. Любава дала записку нянці сама теж жахливо переживаючи, спробувала її заспокоїти. Ти часто до мегамаркету за дитячим харчуванням і шовером їздиш. Сподіваюся, ніхто тебе ні в чому не запідозрить. А зустрітися з Яном Карловичем. Любава домовилася через два дні безпосередньо в будинку суду при слуханні справи Крутаяра. Повістка на той день у неї була. У будинку суду і довкола нього зібралося багато людей журналісти, козаки, друзі Крутояра. Слухання справи майже закінчили. Усі очікували вироку. Але на попередньому засіданні захист наполів на повторному допиті Любави. Суддя погодився, і тепер увага правосуддя громадськості та преси була прикута саме до її показань. Любава виявилася головним свідком на процесі, і першим її допитував прокурор Пишний. Він навшпиньки бігав навколо Любави, як артист балету на сцені, засипав її короткими запитаннями. Свідок Якутовська. Суд установив, усі події того дня на замівнокові Крутояра відбувалися на ваших очах. «Правильно я розумію?» «Саме так», – підтвердила Любава. «І підсудний Крутояр літав того дня на літаку?» «Так, літав. Крутояр – висококласний льотчик-спортсмен. У нього є міжнародні права на керування літаком». Прокурор підняв пальця, закликаючи всіх до особливої уваги. «І ви чули вибухи на підступах до земівника?» Пишний знову артистично підвівся на кінчики пальців, увесь витягнувся, не був, зібрався злетіти, заглядаючи через плече в обличчя Любави. Довгошиєй і з маленькою пташиною головою він був схожий зараз на орла-стерв'ятника, який очікує смерті жертви. «Власне, це були не вибухи», – розгублено почала говорити Любава. Але прокурор її різко перебив. «Відповідайте, так чи ні, чули вибухи?» «Так, чула. Захист протестує проти такого ведення допиту свідка, зірвався з місця Ян Карлович. Протест скасовано, прийняв рішення Гановенко. А пишний від такої підтримки судді став на крило, як птах. Запурхав руками-крильцями, замиготів перед обличчям Любави. «І бачили розриви бомб? Відповідайте свідку», – заверіщав прокурор. Любава обурилася. «Чому ви на мене кричите, Хто вам дав право так розмовляти зі мною?» Пишний не очікував відсічі і одразу втягнувши її в плечі. «Закон! Я служитель закону!» Але Любава вже перестала звертати увагу на прокурора, звертаючись до судді, заговорила переконливо. «Ніяких бомб на земівника і крутояра не було. Були картонні коробки з петардами. Їх використовують для салюті і фейерверків. Петарди вільно продають у крамницях». Любава повернулася до зали, ніби закликаючи всіх у світки, і приклавши руки до грудей, довірливо сказала, «Я сама бачила петади на Займанщині, навіть запускала їх увечері, а вдень спалахів не було видно, сонце того дня світило, вибухи були чутні, а вогні салюту танули в сонячному промінні». Прокурор, відчувши, що увага зали повністю перейшла на Любаву, знітився. Цим скористався захисник Ян Карлович. Дозвольте, ваша честь, задати кілька запитань свідкові. Задавайте. Суддя Ганобенко теж розгубився від показань любави. Він здивовано подивився на генерала Заламая, котрий сидів у першому ряду і розбив руками. Цей жест помітив Ян Карлович і підсилив його для всієї зали. Повернувшись до Заламая, адвокат вигукнув. — Невже ваші бійці, пане генерале, прийняли фейерверк за бомби? Заламай почервонів. І зірвався з місця, прагнучи дати гідну відсіч адвокатові, але Яна Карловича зала дружно підтримала гучними оплесками, а Ян Карлович уже повернувся до судді Ганобенка. «Ваша честь, свідчення очевидці переконують нас, що від звинувачення за статтею «тероризм» залишаються тільки ріжки та ніжки. Підстав для притягнення підсудного крутояра до відповідальності за цією статтею нема. Зала була цілком на боці захисту». «Який тероризм?» – галасливо бурювалися люди. «Це генерала з його обопівцями треба судити за тероризм». «А що сверджує підсудний?» – розгублено запитав Ганобенко, запускаючи розчепірену п'ятірню пальців на лису голову. Він уже втратив контроль над судовим процесом і тепер, здавалося, вичисував рішення з виголеної до близьку голови. Крутояр піднявся на весь богатирський зріст, худий, блідий і з великими гломінками очима, але вираз обличчя в нього був впевнений, рішучий, незломлений трирічним перебуванням у тюрмі. «Підсудний Крутояре!» – звернувся до нього суддя Гановенко. «Чим ви можете пояснити свій вчинок скидання з літака салютних петард?» «Феєрверком!» – коротко відповів Крутояр. Зала вибухнула сміхом. А Крутояр пояснив. «На мою Займанщину був збройний напад у бупивців генерала Заламайя. До того ж, без санкцій прокурора. От я й спробував налякати їх петардами для фейерверка. Згодом ці петарди, уяві генерала, стали бомбами. Відповідь Крутояра була лаконічною і переконливою. Фарс звинувачення в тероризмі розсипався, як будиночок із карт. Генерал Заламай тицнув прокурора кулаком у бік і злобливо прошепів. «Сроби щось, Нам же з тобою відповідати перед Якутом!»